Men yahdihi allahu fela muzillelah wa men yudlilhu fela haadi alah ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh ya ayyuhal ladhine ámanu ataquu allah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimon ya ayyuhal nasu ataquu rabbakum un ladhi khalqakum min nafs waahida wa khalqa minha zawjaha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 Muhammedin Birin Abdullahit Alehi Salatu Ves Salam Për shëndetja qovë dhe mbi shok të ti Besnik, mbi familia ti të, të ndërshme Dhe mbi gjith njerëzit të cilat e ndjekë Rrugën e Muhammedit Alehi Salatu Ves Salam Me të mirë dheri në ditën e gjekimi Allahu te bareke Me liberën e tina Dhe me adhurime të cilat Allahu gjellëvalën e i ka dhon Si obligime në dajneve Dhe në i ka bohë forze Të cilat janë të pashmangshme është obligim për çdo besimtar me i krije në maksimum prej mundësive të tina. Dhe adhuroimet kanë një qëllim të caktuar, që besimtarin ta bëjnë njëri të disiplinuar, që ta largojnë nga kaosi i ignorancës. Kaosi, dashë rregullimi i cili krijon tek neve nga padia, nga pateturia, nga zullumi nga mos urtësia dhe nga mos dija se kum i vendos sa ndet në vet vendin e vet. Andaj Allahu Tebareka u Teala e ka zbrit librin e tij që na mëna bën njerëz të disiplinuar, njerëz të cilat punojnë sipas rregullave dhe parimeve dhe jo kot e kot ashtu si t'ju ndëkët kokat e tona, me kokat dhe me mendjet e tona. Pra njeriu andaj ata xherimi e lund rolin e disiplinës. Disiplinë prej nesifer deri në iftar. A doj kjo disciplin e ban njeriun që mës me hongër dhe mës me pije. Se mës me qenë kjo disciplin njeri ju hadhë pin dhe pinde nuk një intereson. A dhe atë njës të cilat janë lasdruhe dhe nuk janë mësu me, me ubo tërbije, me tërbije e të rbije, me të rbije në Allahu të bareke vëtëara, ato nuk qojnë kokë për adhurimet Allahu të bareke vëtëara. A doj du të mipos njeri ju parasish qëllimet e adhurimeve. A gjërimi është mjetë. Adhurimet janë mjetë. Me unënshtrunë i Allahut te bareke u teala. O steslimu le denënshtrunë i Allahut te bareke u teala. Sot me lein Allahut te bareke u teala do te ndalemi me një ngjarje te Kurani te Allahu xhallawala. Dhe ajo esh një njerëj shumë i disiplinuar. Një njerëj i cili ju ka përshtat dhe esh përputh me rregullat e Allahut te bareke u teala dhe Allah e ka zgjedh dhe e ka përmend emrin e tij ne Kuranin e Allahut te bareke u teala. Një njeri i cili ka qenë prej Etiopijës Etiopijës Apo në disa transmitime nga jugu i Egyiptit Njeri i zi Njeri i zi I shkurt me buz të trasha I pluhrosur dhe i pakrehur Ashtu si që pashkrujnë transmitimet Por Allahu te bare këva tala e përmen në librën e tina Duke thonë se ne e kena begatuket njeri A kena begatu kët njerëj. Allahu Jellal wala thot emri ti është Luqman. Luqman. Shumë të adatorve thonë ke njëri nuk ka qenë pejgamber. Po ka qenë njëri zgjedhur prej robët Allahu të Allahut te bareka we taala ashtu siç ka thën Allahu Jellal Jellal wala. Sodme lena Allahu te bareka we taala kena me parmend disa citate disa urcit të ti Të cilat Allah ja ka mësu ati dhe disa urëcit që aja ka mësu të birit të ti Allah i ka përmen për me na mësu neve Për me na botë të rbije neve Për me na eduku neve Dhe disa urëcit të cilat i ka më përmen transmitimet e djetarve E ka ndalë një njeri, lukmoni ka qenë në rob Lukmoni që gjevermenda ka qenë i zi, njeri i shkurt dhe ka punu rob Dhe ka punu fërkatar me hekura ka punu e me hekur, pra ka punu prej dorës të ti, s'ka lip, edhe për se ka qenë në kulmin e varfërijës, që që të cekin transmitimet e ndryshme, në kulmin e varfërijës, mirë pa Allahu të barë ke vëtë ala, që që ka thonë për nga Medi sallallahu a.sallam, Allahu nuk ja u shir ju e fotografit, Allahu i shir zemrat, Allahu gjellu ala këshir zemrat, e Allahu të barë ke vëtë ala, e ka zxedhë këtë njeri, edhe përse të njerëzit pa autoritet dhe pa pandu një privilisë të caktumë. Po Allahu Gjellewala, prishtat ka qie dhe e ka përmenë në librën e ti, madhje është veçue emri ti më një surët veçan, surë e veçanë. Surët u Luqmanë. Surja, Luqmanë. Një ditë prej ditëve, e ka ndalë një njëri Luqmanin dhe me e pytë pasi e kanë kuptu njërëzës e kiko ka qenë ka njëri i urtë, ka thonë ma gjëalëke ja Luqmanu rëgjullun hakim ka thonë, jo, Lukman, qka të ka boti njëri të urt? Qka të ka boti? Pse Allah u të barek e ota alat ka veçue? Dhe a e ka të reguhe. Gëse ketë jetë ati ka qenë urci. Ketë jetë ati ka qenë urci. I ka thonë Lukmani. Li enni la e te kellemu illa së të kanë. Ka thonë sepse une, veçërinje parë që ka e kam, kur flasë sa herë e të regoj të vërtejtën. Pa morë parasi shre thonat, une e të regoj të vërtejtën. Kjo atësitësia i me parë E dyta E guddu basari anë il haram Ka than une e uli shikimin prej haram edhe Nuk shirin haram Ata shka me ka të këtëdu Allahu Jellewala prej allalit e shikoj Ata të cilë Allahu Jellewala me ka ndalu Në mënyr të rrëp une ndalona Kullil mu'minina e gudduhune min ebsarihim Allahu Jellewala ka than në sure En nur Thua i besimtarve leti ulin shikimit të tëra dhe i ulën shikimet atëra. Të pra i çkait me ul shikimet prej harameve. A do kjo janë njëra prej urtësive se Allahu xhallahu ala ka dhënë? Sepse nuk bashkohen në zemrën e robit harami dhe urtësia. Nuk bashkohen në zemrën e robit errësira dhe drita Allahu xhallahu ala. Nuk bashkohen. Andaj kjo cilësia e veçantë që ka pas Lukmani. Nëse do të ndakon Njeriu i zgjedhur te Allahu xhallahu ala, dhe Allahu me dhundursi, shikon atë çeshe ka cilsu Lkmani vetvetën e tij. Fillimisht, flas te vërteta dhe uli shikimin nga harami. Pastaj ka thon: "Wa akuffu lisaani anil haram", dhe gjuhën time e ndalën nga harami. S'foli haram. As nuk ofendoj, as nuk shoj, as nuk thathoj dhe as nuk e flliç gojën time dhe nuk e njollos gojën time me diçka çka nuk është e pastër e ka pastru gjuhën e tina pasta e ka thonë u e thërgji ahfadhu u e ukri mudajfi dhe organet e mija indali prej harameve andë e ka thonë pengameri sallallahu aleyhi sallem kush ma garanton këta që e ka në mesin e gjuhës të tina në gojës të ti dhe ata që e ka meskombet të ti ja garantoj gjennetit kanë thonë djetarë pengameri sallallahu aleyhi sallem me një fjal të shkurt na i ka përmbledh Garoncën e Jannetit, sepse këtë tudia e çon njeriu në xhennet, në jehenem, Allahu na ruaj. Tëla kënmas çka është këtu. Kjo gjuhë, e cila alshohet, e cila flet shumë, e cila e shlën injorancën e saj la dhe shkatërohet njeriu dhe mes dikon me çka është organi, e cila shkel kufirin e Allahut te vare keuta ala. Andaj ka thënë Lukmani, unë e pengoj organin tim nga harami, pastaj ka thonë u ukrimu doyfi dhe mysafirin e nderoj. Në përvirtëteve, më të lartat të besimtarit është më ndërua mysafirin. Më ndërua mysafirin. Kjo ka thënë për virtuteve të larta të pejgamberit alayhi salatu vesselam, të cilat ka trashëguar nga baba i pejgamber ve Ibrahim alayhi salatu vesselam, i cili i ka ndëruar mysafirët. Saq Allahu xhallawala për ndërimin e mysafirëve ka zbrit ayat të veçantë. Atë që ka mëdhrua Allahu ndërimin e mysafirit, Allahu ka zbrit ayat të veçanta. Kër i ka Allahu gjelluarë Kër thotë në surën e dherjat Hel etake hadithu Dojfi Ibrahim Atë ka arti lajmi i misafirve të Ibrahimit Idhë dhekalu Alejhi fër kalu selame Kër hinën të ajë, direkt Pa e të oki dherën Sepse kanë qenë melache në formë të njëzve Dhe kalu selame, thanë selam Për shëndetje, kale selam Tha dhe ajë selam Direkt ka shkuet Qka ka bo? Vë gjë e bi i gjëlin se minë Hiqpa i pitë kush jeni As shka jeni, as ka kini ardhë Tha Allahu Gjelluala Vrapoj Ibrahimi me prej një vich Nderimi i misafirit Adaj ka thonë djetartë Nuk është haram që njeriu I cili është i varëfër Me hangër gjëtë ditëve të ti në pak E kur t'i vejnë e misafirit Mi adhonë ketë shka ka Kërë nuk është prej me ndje masijës Por shka kënderimit të misafirit Pasaj ka thonë Vë ah thë dhujari dhe eruj raportin e mirë me koqijen tëm. Shikoni këtë cilësi, të lartë, dhe eruj raportin e mirë me fciun tim. Me fciun tim, dhe kanë ardhur hadithe të ndryshme, të cilat kërcësojnë për të prishin raportet me fciun. Pastaj ka thënë: "Wa afi bi ahdi" dhe e mboi fjalën. Kur t'ajap fjalën, e mbajt. Sa të nevojshëm janë njerëzit me mësuqtë ta kur t'ajapë fjalën me mbajt. Sepse e le tash me dhën fjalën por më çndru fjalës masës shumë erë. Atë ka von Luqmani, unë emboy fjalën. Pastaj ka thon thedhalik huwa asbab. Ka thon këtë që ta përmenda, është sebeb se un jam çki Luqmani të selam ka xhel Allahu te bareke ve taala, pastaj ka thon ba'de fadlillah. Është më këtë pas mirësisë të Allahut. Pra fillimisht Allahu xhelalu ala e falenderoj se më ka mundsua, nuk ka një njerëz e pastaj pastaj këtë sebep të se Allahu xhelalu ala më ka mundsua në Pas. një ditë prej ditëve e ndalonë njëri tjetër dhe i thotë o Lukman i zi me bus të trasha i plorosër ti njëri urt i ka thonë Lukmani tura një gali dhe shëfetej ka thonë e di se mi shëf bus të trasha dhe më shëf të zi mirë po ka thonë pasha Allahun në këto di bus të trasha nuk delë vetëm se fjallët mësë frëskëta dhe fjallët më të mira Dhe këta e ka vërtetu Allah o te bareke u e te ale në livrën e tina. Një ditë për e ditëve, gazda i ti, zotriju i ti, i lukmanit, i thotë, o lukman, prejna i sot në nele një dele, prejna një dele, dhe e pretë. Thotë, mu e ma zxedhë mishin matëmir të delës. Ka dosh me sprovu lukmanin, sa i ka qenë njeri i menqurë, ta shotë cëllën pjesë matëmir për ma bje. Ka thonë, bje ma pjesën matëmir të delës djuhën dhe zemrën. Ka thon kjo më e mirë se ekziston te Delia. Mirë. Pas disa ditëve, thot prajën i Delia. Masial akhbath muzghat fi shat. Masial pjesën më të ndytur dhe më të keqe tek Delia. Dhe ja vjen Lukmonit njëtën, djuhën dhe zemrën. Dhe habitat kë. Gazda Tot të urdhërova për matmirën, më prunë djuan dhe zemrën. Të urdhërova për matkeçën dhe mat ndyton, më prunë prap djuan dhe zemrën. I tha Luqmani alayhi salatu vesselam, fa o gozdam, kto tudija, nëse pastrohen janë më të mirat, e nëse prishën bëhen më të fllichurat. Kundërtat me kundërtat. Nëse pastrohen janë më të mirat. S'ka më të mirë se zemra dhe djua s'ka mot mirë se zemra dhe djua, dhe nëse prishën dhe nëse ndotën, s'ka mot qësi as këto dia. Prandaj Allahu Jellalu dhe Kapermën peshën e fjalës. Ka thënë Allahu Teberake u Teala për fjalët e xafirëve me të cilat e kanë mundu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ku ka thënë Allahu Jellalu ala, "Wa inna na'lamu na'lamu annahu yadiqu sadruk bima yaqulun." Na di në Muhammed, s'tit ngushtohet gjoksi për fjalët e cila të thënë ata. Adiyator kanë thonë, Allahu e ka përmend se fjala e rana njerin. Prandaj është e njohur te njerëzit se fjala errana më e madhe se sa shumë sende tjera. Më e madhe se rroha këtu më radhë, fjala. Madje Aisha radhiyallahu anha, kur i ka thonë një ditë për bashkortëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa e vogël që është, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë me morrë këtë fjalë Aisha dhe me fut në detin e ardhson dhe e bën pilin detit. Fjallë të erana Andaj Allahu gjellewale ka përmen fjallën atyre të cilat Kanë thonë Rahman i ka morë djallë Taalë Allah Allah ishtë lart. ja i lartë Ka thonë Ka thonë Ka thonë Për eksaj fjallët që e ligatët do me pëlëcit Fjallëa dhëtë me posë kujdes Se qëfar e delë Adaj besintari dhëtë më disiplinua Me disiplinat e Kuranit dhe sunetit Për nga mellit sallallahu aleyhi wa sallallahu Andaj Allahu qëllu ala e ka s'gjellë ketë njeri Ka thonë Allahu të barëka wa të ala Lukmanit jake na dhanë urtësien Lukmanit jake na dhanë urtësien Pa morë parasit që ka posë pëmjen Ta Allahu qëllu ala nuk shirët pëmjen A jena të bukur a qëfar e jena A jena të dveshër a qëfar e jena A jena me pasuri a qëfar e jena A kena palata po skena Ekstomerat. Tek Allahu xhellahu xallahu nuk vijn para sish aspak, hiç. Tek Allahu xhellahu nuk vijn aspak para sish. In akramukum indallahi etqakum. Allahu xhellahu xallahu më ndershmë, më lartë prej juve te Allahu është etqakum, ai cili ruhet më shumë ti prej gjënohave. Ai cili ruhet më shumë nga kufimet Allahu xhellahu xallahu, ai ti ليش më disiplinom. Me o disciplinet Allah, të barëke, vëtë alë Andaj Allahu Gjellewala Luqmonin e ka zgjedhë në mesin e tëre Robë, robë, s'ka posë lirin e plotë Mirë po i zgjedhër të Allahu, të barëke, vëtë alë Pas taj e ka përmejnë Allahu Gjellewala Disa urti që e ja ka mësue Eni shkur lilla I ka thënë të porën Falenderojë Allahun, të barëke, vëtë alë Falenderojë Allahun, të barëke, vëtë alë Sepse falenderim i ndaj Allahu, të barëke, vëtë alë është Ja al Daud, i admirosh shukra. O familia Daudit, punoni shukur. Punoni shukur, falënderime. Na sjellni falënderime. Andaj sejdia është për falënderime më të mëdha ndaj Allahut te bareke ve teala. Sejdia. Dhe përmendëm në ligjëratën e kaluame se mesazhi i pejgamberëve komplet, në tërësi prej të parit deri te fundit, ka qen thyrja e egos. Thyrja e kësaj çka quajmune une, une, na, e kështu më ratë. Kjo është shumë e rëzikshme. E sejzë gje e thënë këta. Subhane Rabbie l'A'la, e thënë, i lartë, qoftë, zotë i jemë, ma i lartëi. Pra, këtë falenderimi të kanë Allahu Te Baraka vë Te A'la. Andaj, Allahu Gjellu Ali ka thënë lukmanit, e një shkurë lilla. Pra, falenderaj Allahu Gjellu Ali për veqoritë të cilat t'i ka dhanë dhe t'ka vequ si njeri, i urtë me urcijë tanoya pastaj i ka thon Allahu te bareke ve teala do kja tregue realiteten e ksa ina wa men yashkur fa in ma yashkur li nafse ayiti li falenderon falenderon per vetveten e tina nanese falenderojna na fitojna nuk fiton Allahu per falendrimit ton ya ayuha nas antum al fuqara ila Allah o yuner yu ni fuqara per Allahu te bareke ve teala wallahu huë l'ganiju l'hamid e Allah është i padaru Allah është i falenderuar vëtë vëtë ju Allah është i falenderuar vëtë vëtë ju andë e pengameli sallallahu alai sallam në hadith ka tham la uhsithena en alejk innema ente kema ethnejte ala nefsik ka thamë pengameli sallallahu alai sallam ka thamë o Allah, unë e shmuj me të falenderu tije po tije aqë i falenderu si që ki falenderu vëtë vetëm sepse kadrin vëtëm Allah ujadi vëtë vetës wama qadarallahu haqq qadri eropcia din allah tabaraka wa taala qadrin we la ran nukadin allah tabaraka wa taala qala ya allah jalla wala qad an men yashkur fa inna ma yashkur li nafsi kush falenderon falenderon per vebeten etina e merx problemin etina e allah jalla wala nuk iban dobi falendrimi jon pasta qadan allah jalla wala wa man kafara fa inna allah ghaniyun hamid e aiti li ban kufr Si falendaran ndaj Allahut te bareka o te ala nuk if bansej ndaj Allahut jalla wala çka do me thon me bansej ndaj Allahut te bareka o te ala me ditse te çdo begatiçka e ki e kipi Allahut me ndje keta e kipi Allahut jalla wala dhe me me kry obligime ndaj Allahut te bareka o te ala dhe me u ndaj prej ndalesave te Allahut te bareka o te ala pastaj i ka permend kshillat e Lukmanit ndaj birit te tina te zot ja ka drejtuar birit të tina, ka thonë Luqmani i dhe kale Luqmanu li binihi e hua ja idhohu kur Luqmani i tha birit të ti duke e këshiluar djetarë kanë thonë e para dobi preksana është se prindi duhet me mor fëmijun e ti dhe me edukua se Luqmani e ka mor fëmijun e ti i vogël dhe e ka edukua e nëse njeriu se edukon fëmijun e ti duke qeni i vogël nuk bën mushqecu kur të bota i madh dhe nuk dëgjon. Sepse kjo është rezultati, punës atina, rezultati atina, i punës së tina, rezultati mosedukimit të tina. S'ka nevojë me vajtuar dhe me çaj kur të bota i madh, dhe kur nuk është i disiplinuar dhe as nuk i edukum. Pse? Sepse edukata hipet në fimeri. E kur kur të rritat, ata re vetëm Allahu te bareka وتعالى nëse don e u zon. Ya ja, Abunayya, la tushrik billah. Këshillën e parte që s'na ka dhën, është mësë i banë shirkë Allahu të barëke ota ala. Kjo e këshila ma e madhe. Nëse njeri ju i banë shirkë Allahu gjellewala, është Allahu gjellewala, si që ka përshkujtë, ke enëma kërra minës sema. Me i banë shirkë Allahu gjellewala, është si kur me rapë prej qilve në tokë, mu përblasë. Allahu gjellewala, pse përshumë këtë gjendje? Një njeri që li bjenë prej qilve në tokë, që ka jetë prej tina? Njeri ju me rapë prej një ndërteset e Prej 5 katë, apo 10 katë, Apo 5 mëtë katë, meron të tokë, çka e gjenjë? Co pa bërët? E Allah o thëtë, Ajë cili banë shirkë nga Allah o të e bare kjo të are. Allah o pse ka pru këtë shimbul? Se njerëzit nuk e dinë që ka në shirkë. Nuk e dinë që ka më i bërë orë takë Allah o të e bare kjo të are. O shikur më i bërë për i qilëve në tokë. E njerëzit e dinë që ka më i bërë vetëm për i disë ndërtesave që ka joh Raskapitet edhe s'ka mund që i më këthia njeri E më rapi qilve Të cilën lërëci nuk jade posa Allah o te bare Sa që në trasmetimi ka orë 500.000 vite Udhtim Qëka e gjenat njeri? Asë nuk jetë njeri ajmo Andaj Allah o gjellohet Ke enne ma harra Si kur më rapi qilve Andaj Luqmani i që i është furnizu Me urëci i ka thonë Ja, buneje Këshilën e parë që ka ta japë La tu shirik billah edhe kjo këshila me e madhe. Njëri ju du të me mërë për serios besimin dhe Allahu të barëk e ja ho të alë. Me imësu mirë shtyllat e besimin dhe Allahu të barëk e ja ho të alë. Shtylla me e madhe është ku ka dhe në Allahu gjellë vë alë, entu'min e billah, në gjune për nga mejri sallallahu a salam, me i besu Allahu gjellë vë alë. Vë me la i këtihi dhe me la qëtëtina. Me, me, me i besu Allahun, me i besu se Allahun është kriusi i qjevë dhe Çka do të them me besu Allahut, me i besu emrat e cilësit Allahu Tevareke o Teala. Allahu Qotilsi. Cilësitë të shëmta janë të përmendur në librat e Allahut dhe në suret e pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu ka emra të tina. Lillahi al-asmaul husna. Allahu ka emra të bukur. Emrat e bukur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Karim, Al-Hanan, Al-Mannan. Moshirusi, Moshirparsi mëkat falësi aji cili është lë mëkatin aji cili është i but aji cili është i mëshirëshëm aji cili ka dhe më shuri për rëbë të tina shedidu l'iqab pehimra më të Allahu Jelle Walla është aji cili dënon ashëpër Kto do të mësoj besimtarin, dhe më jetuën an hijën në, në këto emrave Allahu të Allahut te bareke u taala, dhe çka duhet me, çka ngërthein besimin ndaj Allahut xhallahu ala, besimi ndaj Allahut te bareke u taala ngërthejse vetëm Allahu meriton me rasa izdë. Vetëm Allahu te bareke u taala meriton me adhurua. Andaj fjala la ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah nuk është bota çelësi i xhenëtit jo rastisht. S'ka mundësi të bëhet diçka çelësi xhenëtit nëse s'është sendi më i lashkë që ekziston. A da për nga mejri sallallahu alesallam ka than Men kale la ilaha illallah Mukhlisan min kalbihi Dekhal al gjenne A i cili thot la ilaha illallah Sin qerisht nga zemrë ati Mirë për duke e kuptua A i cili se kupton s'ka o mund t'i me meritua Këtë që problem të madhë A i cili thot la ilaha illallah Ska të adhuruar me merit Të salot Vetëm me ju, jo, edhe me vejpër Inna alledhine amanu Wa amilu s'salihat A të se datë kam besu, ka than shahadetin wa'amilus salihata engapunu meshadat por ndrishtes ka mundsi me pranu ta Allahu te bareka wataala vetem me zemër. S'ka mundsi me pranu. Andaj këshilla e parë ka qenë e Lukmanit la tusrik billah. O biliam mos zgabo me boshirk Allahu te bareka wataala. Kjo këshilla e parë. Këshilla e dytë, të cilën ka dhënë Lukmani bilit të tij ka qenë wa wassayna al-insana biwalidehi ihsana. Dhe kena këshillue njeriu që ndaj prindërve të ti të jetë bë mirës Allahu gjellu ala shpesh harë në libën e ti e bashkon adhurimin e Allahot me respektin e prindëve adhurimin e Allahot e vareke me respektin e prindëve dhe Allahu gjellu ala ka të regu e urcien hamelet hu ummu hu wehnen ala wehnen sepse nana e ti e kambojt me me raskapitje për raskapitje sepse nana e ti hamelet hu e ka mbajtë fëmijun me dopsi pas dopsi e Allah e ka përmejnë me dopsi pas dopsi e pro e ka dopsu vetë vetën e vetë vetën me ndjirë këta në dunjoh andaj Allahu Gjellu Ala e ka bashkue respektin e prindve më nështrimin dhe Allahu Tebareke wa Teala dhe kanë thonë djetarë në trasmetimin nga penga mejri sallallahu alai sallam sa Allahu Gjellu Ala mirësit, mirësit e respektit e prinderve i siel në dunjoh si vanon dhe dënimin e mos respektit të prindëve e sjellë në dunjo, gjithashtu. Të tjera të komënë që Allah u gjëlleval e milon për akirat, mirë po këtoj i le në dunjo. Andaj dhët me pos njëriju kujdes, andaj dhe njëriju dhët me pos kujdes. Ka thënë Allah u te bareke, u a te ale, duke të reguhe se nëse këta prindër nuk janë besimtar, nëse këta prindër nuk janë musliman, nëse këta prindër janë ignorant, se komënë që njëriju t si që i kanë qëllu plot për sahabeve prit i njëranë, dhe e kanë urru me bo shirkë, dhe kanë urru me bo kufër, dhe kanë urru me si beso Muhamedi s.a.s. E si shumë prin të shumë në kohën e sodit, Allahu i bafët me ullzua në rrugën Allahu të barek e vëtale. Ku nuk kanë mundësi me kuptu ullzimin, ku nuk kanë mundësi me kuptu livrën Allahu të barek e vëtale, ku s'kanë posë mundësi për retharat e ndryshme me kuptu e Libër Allahu xhallavala dhe shpëtojnë nga çortimet e ndryshme. Mi po më e duhur është më konsulto ash kjo rrugë Allahu xhallavala apo jo. Dhe mësh mos mësh më shpëtu në çortime të ndryshme. Ka than Allahu xhallavala në vazdim. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka le bi ilmun fala tuta'huma. Ktu e ka bë Allahu në porjashtim. Respektoi në gjitha fushat e jetës, poshtë një fush. Wa in jahadaka. Ana sa'ato mundohen dhe luftojnë që ti mos ta dëgjosh Allahun fela tuta huma mos i respekto. Inkat pik mos i respekto, por ja shtim. A ndaj çdo rregull ka përjashtim? Çdo rregull ka përjashtim. A ndaj Allahu xhallahu ala e ka përjashtuar këta që mos më me mendon njeriu se Allahun ka urdhëruar me respektu prindërin dhe me kalimin e kohës prindërimu vondhën të Allahut e Allahu ma poshte se njeri unë, Allahun alojt a dhejnë, shëjtani punën me njeri unë ku nuk ka dituri dhe andërën vendet ka thamë për nga mejri sallallahu alesim në hadith la taate li makhlukin fi masjetil khalik nuk gudzën mu dëgju kriesa kur ka urdër mu, mu mu rebelu dhe kriusit kjo regull e përgjithshme kur dikush të rëvnon me ju rebelu mi ba më ka të kriusit nuk dëgjohet thuj të respektojt, ndëroj e kështu me radh mir po këtu e kam kufinin sepse këtu më kanë u Allahu kufinin sepse këtu ai i cili më ka urdhëruar me të respektuaj, ai më ka thënë më së shkëlqerta. Kështu duhet ne u me u kundërsthuar. Andaj Allahu te bareke tuala e ka e ka përmend këtë përjashtim se respektoj prindërit dhe respektimi ndaj prindërve është prej urdhave të Allahut te bareke tuala me përjashtim. Me përjashtim, nëse ata mundohen, nëse ata mundohen me turdhue diçka, çka ti nuk i di. Ed Allahu e ka përmend ti nuk e dije. Po pra, nuk duhet më shprehtua, duhet më mësua, duhet më ulog pak në mësimin e Feres Allahu te bareke tuala, që mos më bën në një vepër që ti mendon se është e mirë ajo. Ajo është e keqe te Allahu xalla wala. Pasa qadan Allahu te bareke tuala, thumma ilayya marji'ukum fa'anbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu e ka thëgjuar njëriun i cili është sprovu me kët gjendje, ka thonë dhe ti di se fundin e keni tudit tonë. Pra gjikata absolute, gjikata absolute të këllahu gjellewala. Përfundimi është e Allahu të barë ke vëtara. Andaj shumë se ndë, nuk ka mundësi njerëzit me zxedhë në këtë dunjo. Se përndryshet, qëfar kuptimi ka ditë e gjikimin. Pse është qujtë melik i omit dinë, gjikatë si ditë e gjikimin. Njerëzit shpejtojnë në njerë, dojnë mi mor kretë hakët në dunjo, po s'ka mundësi, dojnë mi këthije kretë të drejtet në dunjo, po s'ka mundësi. Dojë me morë këtë zulume, qëka ju kanë ba me këthi okin oh, e dunja. Ska mundësi. Le diqka për ditë e në gjikimit. Malik, jo middin. Diqka ka me mejtë për ditë e në gjikimit. Diqka ka me mejtë për ditë e në gjikimit. Zulum qartë të ndryshëm. Të cilat, kanë jetu zulume, pas zulume dhe kanë vdek. A me ndonë se Allahu Gjellewar i ka harua, o le atahseben në Allah e gafilen, amma je faalu dhvalimon. Allahu Gjellewar i Ibrahim ka thon Inna ma yo'akhiruhum ay vetem se i ka shtyre pak e shtyeria dhe vonimi allahu, është hares. i Allahut nuk esh harres ka dallim tikur e let dikan hani hajde vet pak sikur fëmijës kur i thuaj las doja vet pak mirpo tet i vanue mirpo kur ta mish në çortim a ka mundsi nuk do me don se e ke harrua e Allahu i takon shembull i më i lart Allahu ti takon shembull i më i lart Allahu si ka harruzu llumut Allahu makatet tona nuk i haron Zullumët e tona në kujarën Rakibun atid Ka thënë Allahu gjellewara Shtë njeri ju të iri ka një melace Rakib, te qafa Atid, preciz me të shënime Preciz, s'ka mundësi Ma jelfi dhumin kohlin Nuk e fol dhe një fjal Vetëm sa jeshenon A njeri ju të me ka në shumë preciz se shka flet nuk, nuk ka thënë ma jetë kelle mu Së në gjuhën arabe Me fol, i thënë jetë kelle mu Me fol Po dhe dhe ma jel fidu Jel fidu me, me, me hedh, me nxir Ki që ka të nxerësh Edhe oh, ku të abash, aje shënon Sepse Allah e dipse e ki thanat ohin Uffin Kur të thanë Allah u gjellëvala Për prind më shudhuj, as uff Aje shënon Te bare kjo vëtala Ilar qofta i cili e ka regullu sistemin e ti Në këtë formë precize Andaj Allah u gjellëvala ka thanë Mosëngut, i leje mërgji ukun Te unë e kini më këthikejt Thumme, une bi u kum, bima kuntum të amelun. E une pas ta ju të regoj për të punë që ka ju i një përla, edhe punë që ka i kini punuën. Pse, thotë Allah, une ju ka dhe që a kini punuën. Sepse, ndodhë dhe njëherë, prindi i thotë, ti e gabim, thmija i thotë, prindi, ti e gabim. E mirë, kur me mërveshtë, cëllë jakon gabim e cëllë jakon mirë. I lejë e mërëgjë u kum, banë së abërë, ta Allah u të barë kjo ta Allah, Allahu Gjellewala ka thënë dhe në shumë pajamika Allahu dite në gjikimit ka me caktue, kushka të sejnë haqë a në njëherë du të me bo sabër du të me bo sabër pas taj, Allahu Gjellewala e ka përmen qilën tjetër të lukmonit Ja, Buneja O, Gjallian Inmeha, in të ku mithkalu habbetin min të kardelin fe të kun fi sëkhratin au fi sëmawati au fi lë ardi ja ti biha Allah një regull të prej regullave dhe kshilave madhështore. Ka thëmë, o, djali emë, nëse tje e bandë një pun, ajo pun është sa atomi, sa bërthama e vogën, shumë e vogën. Fetekun fi i sahratin, tje dhe nëse e fshe në në shkampë, një kachore atom, nëse e shkon në një shkampë të marë dhe shtiqa ti. O, fi se ma latë, apo diçka që ka konë qilë komplet, o, fi lë ardë, apo që ka konë tokë, për me dhe nër tokë, Je tibi halla Allahu e si e lata Qfarë të këshila kjo Ska mundësimi i ka lau të varë Je tibi halla Ejnëma të kunu je tibi kumulloh Allahu gjellewala ka thonë Kur do të që të qkani, Allahu ju bje Djetarë ka thonë Kur do të që t'ju zonje vdekja Se disa njerës thonë Nëse njerës, nëse dikujt vdes në djeti Nëse dikujt i ka ufë gjenazja Nëse dikujt i është janë humbur gjurmët e e trupit atinë çka banallahu xhallahu ala meta allahu xhallahu ka thonë ajnema takunu yati bikum allah, vale allah, allah. kudo që jeni allahu ju sill allahu ju sill andaj kjo njëna prej dobive është se s'ka mundësimi i kallahut dhe tjetra prej dobive është kjo vladitje për shpirtin se kudo që nëse i në rukë të zë të dekja nëse jine ruk të drejtë perfundon te allahu te barrekuta ala s'ka nevojë nevoj të mufriksoj kom nevojë të mufriksoj vërtetom prej mëkateve dhe zulumeve dhe shirkijateve dhe kufriateve dhe mohimeve dhe mosbesimeve dhe shak për ndryshe përfundimi jonë është te Allahu te bareke vëtala te Allahu te bareke vëtala pasaj ka thonë in Allah e latifun khabir ka thonë o di alian dije se Allah është latif latif në gjuhën araba është taj cili i din gjerat në hëllësi në hëllësi të imta shumë s'ka mundësi diska Allahu te bareke vëtala me ikë ndaj Allahu e ka përmenë Ja'lemu kha inë të l'ajun. Allah e di edhe shik sh shikimin vjedhës. A ki po njeri ju ndë njerë me bishtësinit për këshirë. Ska mundëtime vërrejt asë, a i cilë e shtafërë. Allah e din. Vëma të këfisodur dhe ta qakan zemrat në gjokësa. Ka thonë, pas taj lokmani biritë të ti, ja, buneje, akimis salat, o, djali jam, akimis salat, fale namazin, këshila ma e madhe, për zdobe sindarë, njëja me e fortë, e cilë e lidh robin me Allah në të barek e vëtë ala. Kërë ka thëmë për nga veri, sallë Allah a.s. Rasu, koka, koka është namazi. Andaj, kshilë është për zdo njeri, i cilë e cila ka dhanë namazin, i cilë nuk e falë namazin. Në të dhije se lumëturien e ka të bome x, e ka të blëkume nga onë Allah të barek e vëtë ala, dhe edhe sa të këthejët namazit në mënyrë të disciplinu me pes kohë namaz, me frigë respekt dhe me frigë në allohu të vare kjo e tala. Kjo këshilla me modhe. Andaj, allohu të vare kjo e tala, nuk në ka kërcnu e me një vepor, për gjehenem pre ibadeteve nëse i lojna, posë me namazin ma se lëke këm fi sakar kalu lemne kum min al musallin ditën e gjikimit i pyta Allahu gjellëvalet disa grupet e gjehenemlive dhe i thot ma se lëke këm fi sakar qka ju ka siel juve në sakar në një lojt të gjehenemit sakar kanë thonë djetartë i cili është i përban prej flakës vetën flakë ka ati kalu thonë ata lemne kum min al musallin kena hi në gjenem se si na fal a rëziki madhë Andaj, këshilën e të rejtë, të një ka dhonë, e kimi së salatë, o, bunaj, o, gjalli e, falë namazin. Falë namazin, sepse la një namazit është rëzik i madhë. Pasaj ka thonë, dhe banë e parim të jetës të tëne, ku do që të shkojsh? Qish ka thonë, Isa a.s. vë gjëalni mubarakën ejnë më këntu. Isa a.s. ka thonë, o, Allah, banëm të bërë që të shemë, ku do që të shkojsh? Çu jbot neri u beraçëtsam ku do të çkoje me këtë tshill që ka dhënë Allahu te bareke وتعالى Luqmanit al-Luqmania ka dhënë bilitatina Allahu na ka transmetuar nevet se na mëmor mësim. Wa'mur bil ma'ruf. Ku do të tjesh urdhë për të mirë. Ku do të tjesh urdhë për të mirë. Wa nhe anil munkar. Dhen nga lëndat dhe ndaj kçija. Ku do të tjesh? Kështu bash i beraçëtsam ku do të tjesh. Ku do të tjesh? Anvelin tan. Angurbet. Anturizam, anshatitje, uamur bil ma'ruf, urapar tamir, uanha an al munkar. Mir po ket kjo çish ka mundsi me bë, me dije. Andaj Allahu tebaraka we teala kreit mirsia e ka përmbledh në ajetin e parë të sin e Kazmit Allahu tebaraka we teala. Ajeti i parë i Kazmit te ngjëmit sallallahu alajhi salam, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lazaa ma'am min azatit tan. Kët mirsia është e kuzuar me kët ajet. Pa Jezusi s'ka mundsi. Pa Jezusi s'ka mundsi. Pa Jezusi s'ka mundsi. Paj dhe gjuk gjithat Allahu të barëke Ska më në të njeri më përmirësua Sepse Allahu gjellë u arën e nuk në ka bërë Për nga merë Më nga i zbri të shpallin Më nga i mësua Jo, duhet më mundu Ka thonë për nga merë Sallallahu sallallahu sallam Hadithës në kanë zërë Bukhariju Inëmë l'ilmu Bit të allum Ilmi fitohet me Me të vrapu me pas ilmit Me të vrapu me pas Pas ilmit Pasaj ka thonë Dhe banë sabër për goditjet e të cilat vijnë. Për goditjet e të cilat vijnë. Është traditë e Allahut. Caa i cili urdhon për të mirë dhe ndalon nga e keqja, më godit. M'u godit me shpifje, m'u godit me akuzë, m'u godit me lloj-lloj akuzash ndryshme, si çan godet dit pejgamberët dhe pasuste pejgamberëve. Pse? Sepse kur ta urdhonj për të mirë të keqin së duron. Dhe kur ta ndalosh nga e keqja të keqin së duron. S'ka mundësi me duru dhe të godet për ta pasur vetën të godat të tjera. Andaj luqmoni e ja qanjit minarë ke dish, o subër, ban sabr min yar se patjetër kimu godit. Kur turdhosh nga e mira dhe të ndalosh nga e keqja. Pastaj ka thon in nadhalika min azm al umur. Ka thon dije se kjo është për çështjeve serioze. Kjo është për çështjeve serioze dhe merr e ke çështja me seriozitet. Pastaj Allahu te bareke ve taala e ka suedi chaksila të të tjera. Një edukat të lartë të besimtarit, një edukat të lartë të thirrsi drukt Allahut te bareka وتعالى. Pastaj ka thonë: O biljem, wala tus'ir khaddak lin-nas. O biljem, mos i kshir njerzit me krelartsi. Mos e kthe fytyrën tona me mrolla. Mos e kthe fytyrën tona me mrolla. Mos i nënshmo njerzit me fytyrën tona. Sa për njerëzve, tabiatin e tyre e kanë, çikur ta kshirin dik kanë nënshmo pa pa ndonjë hak të caktuar, pa ndonjë drejtë të caktuar, po vetëm e vetëm prej tabijatit të vrasës të kësaj. Elukmani e ka mbsul Birën e Tina, e Allahu e ka mbsul Lukmanin, la tusaer wajhaka khaddaka linnas. Mos i kishin njerëzit me ftyrë të keqe. Mos i kishin njerëzit me ftyrë të, të të keqe. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeon prej sahabeve të, të tij, i cili ka qenë Çorr, e ka këqshir një herë shtrënt, një herë ka këqshir shtrënt. Allahu ka zbrit ajet, edhe e ka çortuar. Një herë, dikush jetën e ka me mrola, dikush jetën e ka me me fytyra të cilat janë nënshmuese dhe cinike për njerëzit. E pejgamberin e Allahut te bara ke uta për një shikim. E ka zbrit ajete: Abasa watawalla an ja'ahu al-a'ma. Emroli fytyrën dhe ia kthei shpinën. Kush? Pejgamberi i Allahut. Pejgamberi i Allahut. An ja'ahu al-a'ma? Sër çorri. I patarë qori, pengamerit, sallallallah sallam, dhe pytke për islamin, dhe sa pengamerit, Allah tishtë e angajun me parirën dhe krijetarët e kurejshve, dhe kemi ubo davet, dhe thirë rukët adoh, dhe ta ishin krijelartë, duke ubo davet këtira, a i qori, i thëke, ja, rasullallah, ja, rasullallah, duke e kërkuve, pengam sa me këshiri sallam, ajet i zvriti. E nësa ari këshirë mi njërzit, padrecisht, adha i lukmani, i ka thonë, latu, saherruë, këtë d Memrol, tha, mos gabam me rol ftirën tande wala temshi fi al ard marahan fasai tha dhe mos hecs ne tok me kleratsi marahan osh me ets me joksim perpara dhe me fadollak me ets me çi thoin ne gjuhën arabe qabadan qabadoi çi i thon njerzit mu ba qabadan ju ne arabosh me ets me, me kleratsi lqomari tha mos hecs ne tok me me lartsi dhe me krylarci inna Allahe la ju hibbu kulla muhterin fëkhur sepse Allahu të bareke nuk i don njerëti të cilat ecin me krylarci sa njeri ec me krylarci sa njeri nuk din me ec për nga mellis e po një dit një shok për shokve të ti duke ec me kryon për para dhe me gjokësin për para mirë po ishin në luft dhe i tha kjo ecje është ecja me u rejtur të Allahu gjellë u ala për posë në këtë vend për posë në këtë vend, sepse ishin luft për posë në këtë vend, mi për në vendet tjera është e u rejtur të këllahu të bareke, vë të ala pasta i tha waksid fi me shike wëgdud min sotik tha, kur të ecësh më zvrapo dhe asë mësëhet shumë ka dole qill e lart prej lokmanit waqsud qso dorj mesatorën xherë mesatorën në ecje mos vrapo qi me menun njersë i çmendur ne as meshat shum kadale me i porcell avrejta te njerëzve ata ka than omr al khatabi njerëz e deotshëm as nuk vrapojn as nuk ecen kadale po ecen me një mesatare te shpejt me një mesatare te shpejt as mos vrapo dhe as mos het shum kadale waghud min sautik dhe kur të folësh me njerz fol kadale. Kur të folësh me njerz mos u bërtit. Mos u bërtit. Pse? Dietar kan thonë në komentin e kësaj fjale të Lukumanit, sepse ai i cili ka argumente, ai i cili ka argumentet, se është në hak, se është në të drejtë, se rruga është me ta, s'ka nevojë më bërtit. Dietar kan thonë, "Waqdud min sautik, heda mos u shoj." Disa njerëz, për fat të keq, mendojnë se nëse e shoh njeriun e realizën hakun, kërësësi, ka thamë Shekhu l-Islam, Ibnu Tejmije, Allah e Mëshiroft, njoni për i djetarëve të muslimanëve, fë emma mëgjarrë du shëtmi vë të huili, fë la ja adzizu ahadun anhu, sa i përket foljes me të shame dhe ofendime dhe friksime, kërsnime, kur kush nuk është i privun për e asaj, këtë njërzit ka mundësi më shahë, kush ka mundësi më shahë, krejtë, edhe fëmijë njërzit ja ka mësu të shame Hedf mbi vendas ja ka mësua të shohëm ndaj ka thanuqmani mos bërtit. Nëse i ki argumentet, seli si argumentet. Ënse s'ki argumenta, s'ka nevojë me bërtit. Pastaj ka than in ankar al aswati li sautul hamir. Sepse zani më urrethur te Allahu Jellal wala është zani i Gomarit. Allahu te bareka o taala e urren zanin e Gomarit. Andaj ka ardha hadith te pejgamberi sallallahu alaihi wasalam sepse Gomari e nxjerr zanin e tina kur ta shofe shejtani kur ta shofe shejtanin pastaj Allahu te bareke ve teala e ka perfundue keta se Allahu xhallawala Luqmanin e ka zgjedh me keta urtsi kto Allah i ka citu na librin e tina mirbo po dietar kan transmetuar prej fjalve te Luqmanit edhe urtsi te tjera ka than Malik ibn Dunari dhe Ubayd ibn Amiri djetarë të ndryshëm të, të muslimanëve kanë transmitu këqila të lukmanit a.s. I ka thonë biritë të ti Ja, bunej, bië dunjake e bi akhiratek të rbah huma. Ka thonë, o, gjaljen, shite dunjojen për hirë të akhiretit i fiton të dhijat. Shite dunjojen për hirë të akhiretit i fiton të dhijat. Ajti leshet dunjojen për hirë të akhiretit. A ti nuk i mangësohët dunjoja. Sepse Allahu xhallahu ala kam ia don dunjën e caktuar. Dhe ai i cili e shet ahiretin për dunjën, ai smuret me marr për dunjën mës shumë se ia ja ka caktuar Allahu te bare kjo vetal. Allahu xhallahu ala ka boxht me urtsi. Mirë puna sprovon në neve. A e donë na ahiretin apo e donë dunjën? Andaj Lukmani për urtësive të tij çka ka dhënë Allahu xhallahu ala ka dhan shitë dunjën për ahiretin i fiton tudia. I fiton tudia. Pastaj ka than një ditë për ditë te biri i tij: "Ya bunayya, i tëkhtë taat Allahi t'i jarëten, të tike lërbahë min gajdi t'i jarë. Ka thonë, o bidhjem, mere adhurimin Allahu gjelluala të rekti. Bane, se i ka thonë të rekti? Se njerëzit kamerak, ndunjoh me bo të rekti. Dhe shumit se njerëzit mirën me të rekti, pa morë parasish të rekti në fushat të ndryshme. E kam për qëllim të rektin, e cila njeri ka dëshirë me fitue, ka dëshirë me pasë. Lëkhvani ka thënë, mëre adhurimin e Allahut, nështrimin dhe Allahut për të rekti, dhvinë fitimet Paulov. Dhvinë fitimet e shumëta, nuk të inalë Allahut e barekja vë të alë, fitimet e shumëta. Këto ishë në disa prekshilave të cilat Allah u gjellohala i ka përmen në librën e ti, na i ka citue dhe na e adhërojnë Allahun me këtë Kur'an, me këshilat e lukmanit dhe shumë e shumë prekshilave të cilat nështa nuk i ngërthen dhe nuk i përfëshin një ligjerat, mirë po këto ishë në disa premsimeve të mëdoja për me disciplinu e besimtarin, për me largu kaosin dhe të cilat një jeton njeriu nëse nuk i përstatët që shilavat e Allahut te bareke وتعالى dhe urësive te Allahu xhella xhella wala. Disa vërimsime të shumta nga kjo ngjarje është se Allahu xhella wala nuk i zgjedh njerëzit me ngjyra dhe pasuri. Lokomoni e ka zgjedh të zi me buzë të trasha i plohrosur rrob fukara, kreet këto. Mir pa Allahu xhella wala e ka bë ibrat për njerëzit, mësim për njerëzit. Andaj nuk duhet na moshtrumë me pamje. Për nga meri së dhe Allah a.s. në luft jakan qohe një dhamë dhe jakan plagoj së fëtyrën. A.s. dhe është pluhrosë, dhe është sakatuë në luftë. Për nga meri i dashër i Allahu të barek e o të hala. Mirë po kjo nuk do me thonë se njoni cili nuk është prej kur për e pryuhur i dashë, nuk lodhështë se është rras, raskapi dhe s'ka ka autoritet të marë dhe me thonë se Allahu e dhamë, kurse si ka qenë për nga mejdi sallallahu a.sallam maj doshëri Allahot e barëk e ota. Thot aisha radi Allahu anha thëlethet e eshhur tre mui, s'kena pas me koldh zor, zormin për për nga mejdi sallallahu a.sallam ka dosh me thonë s'kena pas shka me hangër hiq mirë po ka qeni doshëri Allahot e barëk e ota. e ka dosh të Allahot e barëk e ota. për nga mejdi sallallahu a.sallam në qasët e fundit për nga mejdi sallallahu a.sallam me ditë të, të tëra � Ja ka fvudit ballin Aisha radhiyallahu anha wa irdaha men Ilisk to vogol e ka shtyn uj to ftof dhe ja ka fshi ballin e ndershem alayhi salatu wassalam dhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasalam inna lil maut sakarat vdekja pas ska mundime e ka mundu vdekja me dashurin e pejgamberit e Allahu te bareka wa taala e, e ka nuk do me thon se Allahu jallahu ala e ka donue po e ka dashte e ka dashte andaj Na, jemi nam shumë peshore të dunjajës. Allahu ka tëra peshore. Allahu ka tëra peshore. Allahu këshiron në zënën tjetonë. Allahu këshiron në modestitetin tonë. Allahu këshiron në në ulën e kokës të cilën e vojan ndaj Allahut te barekatuha. Allahu kërkon disiplinën tonë. Allahu këshiron në dhimbshurin tonë. Allahu këshiron në mshirën tonë ndaj njerëzve. Ndaj njerëzve të cilët janë të bënë zullom. Ndaj njerëzve të cilat janë në përburxhe. Ndaj njerëzve që janë i jetimë. Në njëzë e cilat, janë të bom pëdrejci të madhe, sa brengosënë për ata. Këtu këshirë Allahu gjellewala. E nuk këshirë nësejnë dhe tjera nëse Allahu gjellewala, ja ka dhënë prej bollacheve të mdojë. Andalë Allahu të bareke, vëtala, ka thënë, vë gjaallënë kumë shuuben vë qaba ila li të arafu. Në ju kena bëj uve popuj dhe fiset të ndryshme, për asë gjotë të të tërë vetëm se mu njoftë. Filoni, filan fisit, e shpilanfisit e filan e shpilanfisit filania shqiptar teatri anglis teatri britanës teatri amerikanë së mëradh këto nuk i këshira Allahu xhallahu ala sekret Allahu, Allahu i ka krijuë in akramukum inallahu yutqakum te Allahu këshirat devotshmëria sikur siç ka thënë Allahu për axherimin la'alakum tattaquu axherimi nuk keni vjet ndoshta keni mbot devotshëm andaj luqomodin e ka zgjedh pse ka qenë njerëj pastër njerëj me shpirt të kullum njëri me, me urëci të mëloja adhe Allahu gjellë ala e ka zxedh prej urëcive të se atë indzjedh në mëmsimeve nga kjo nëgjarje ësë se lukmani e, e ka mbajtë fjallën lukmani e ka thonë të vërtetën lukmani është cilë mirë me fshijun lukmani e ka realizue adhurimin e Allahu të barekja vëtë ala adhurim që edhe me thonë me i kri urrat dhe mundallë për e ndalejsave që e përmendam njeri ju i cili e ka vetë, pse ti lukman je njeri izgjelur, dhe ti din urësit e mloja. Ja ka tregu këto këshila. A me Allahu Gjellewala në kamësue me këngjarje në Kuranin e Tina, se a i cili donë me mërënësim, ja këtë janësimin të cilat e bojë njeri ju e urët, dhe a i cili donë me eduku fëmiju në Tina. Sepse Allahu Gjellewala e ka përmend lukmanin dhe ja ka shtu ata, ja bunej, ja bunej, o bidhjem, o bidhjem, tu ko një medrese, një shkoll të edukimit të fmive. Duhet a i cili ka fëmi, mi mësuve këto regula, që mi mësuve fëmi e së tina, mi mësu fëmi e së tina, se kim sim i këthehet kër a i të mëshohet, kim sim i këthehet kër a i s'ka mënë si me qeni fuqishëm, i këthehet pa tjetër. Andaj, kjo më drejtesë te Zotit te Barbe ke u Teala e ka përmendë në librin e Tijna nuk është tjetër vetëm sa një prej metodave të uzzimit të Rabbet Allahut te Barbe ke u Teala lusi Allahun jalla wa ala çtë na baje për Rabbetati taurt lusi Allahun te Barbe ke u Teala çtë na furnizoje me urtsi çka furnizue Lukmanin alayhi salam lusi Allahun jalla wa ala çtë na sjtojë kuptimin e librit Allahut te Barbe ke u Teala lusi Allahun jalla wa ala çtë na sjtojë kuptimin e haditheve te pejgamberit sallallahu alayhi wasallam ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi sallam men yuridi allahu bihi khayran yufaqqihuhu fi ddin qatën alaihi s-salatu wa s-salam allahu kuyt yadu khayran yamsan fayran allahu kuyt yadu khayran yamsan fayran qantën dhe atart allahu kuyt nuk yadu khayran nuk yamsan fayran adhan yuridut me pas kudis sajq kudis sham dhe dhud mubo i kudis sham dhe me kushtu qof musim it fayran sallallahu tabaraka wa ta'ala wa salli allahum ala nabiyina muham